У нашому роду не було істериків. Тур Розділ 28 Турового тіла так і не знайшли, хоч коли перестав Буран і повернулись матрос Мерсьє Марш і Нансен, обшукали бар'єр і всі тороси в радіусі двох миль. Ті четверо, яким пощастило вирвати в урагану дводенний запас харчів, були в жалюгідному стані, ледве трималися на ногах. Лоби, щоки та носи в них почорніли і узялися кіркою, а з порепин сочилась лімфа і кров. Саморобні нарти довелося покинути, а вдруге по черзі запрягалися в десятьох. І все-таки до вечора ледве дісталися восьмого складу, в якому тепер нічого не було. Дорогою Кет сказала Нансенові, якби не ви, ми загинули в сер. Якби Нансен не взяв тоді з собою суку, вона лишилася б у наметі коло цуценят, і всі подушилися б від браку кисню. Це було справді так, а разом з тим і значно складніше. Нансен сказав, місіс Кетрін, якби не містер матрос, усі дуже-дуже спати і помирати. Страшний людин, не давати помирати, добрий людин. Місіс Кет здивовано глянула на ескімоса, але його час перепочинку вже минув. Нансен пішов і перебрав шлею від Булата. Коли той порівнявся з Кет, вона спитала, «Куди ми йдемо?» Булат неприязно глянув на канадку, попечене обличчя якої теж почорніло і бралася суцільним пухарем, «Скільки ви наміряли?» Вона відповіла, не припиняючи переставляти кроклу, «Без чогось дев'ять миль». У мене з ногами дуже погано. Булат зітхнув Кет на силу переставляла ноги. Але ноги були поприморожувані мало не у всіх. І він мимоволі сам собі повторив її запитання. Куди ми йдемо? 5 грудня. Смерть Тура нікого не потрясла. Для подібних людських переживань ми надто знесилені. Але я мимохід собі занотував третій. А далі хто? Мене це вже не дуже лякає. Хай би навіть четвертим виявився я сам. Якби Нансен учора не відв'язав суку, вона б не чкурнила попереду всіх нас. І тоді в наметі виявилося б ще одинадцять трупів. Парадокс. Випадковий збіг обставин. Чув сьогодні розмову Нансена з мадам Каті. Нансен має рацію, все-таки матрос, якби не цей фанатик. Ну що ж, наслідки відомі, тоді б ми нарешті здобули вічний мир, заповнивши 18 клітинок нашої карти, лишилася в для того шакала Курасави. Втім, може, і він уже давно здох. Не дивно було здохнути під час останнього урагану. Восьмого складу Курасава не знайшов. Чи, може, посоромився грабувати? Навряд. А доктор поводився під час урагану досить дивно. Ми всі тіпалися в мішках, притулившись під торосом, а він раз-пораз раз вистромляв ніс, протирав більма і пильно розглядався. Що він там забув? Біла сука, який ми вчора в останню мить урятували життя, спить під дверима. Напевно, бачить у вісні своїх цуценят, бо радісно скаволить і щулить вуха. Капусне життя! А Бенедикт стоїть за дверима на чатах. Він не залишав нас навіть у найбільший ураган. Дивно. Нікому й на думку не спадає вважати його за можливий харч. Шосте грудня. Сьогодні подолали дев'ять миль. До дев'ятого складу на мисі Норвегія лишається стільки ж, а газу та харчів – на півдня. А що, коли там побував уже той японець? У мене таке передчуття. Сьогодні ледве плентилася, Завтра навряд чи підведусь. Джентльмени вмовляли мене сьогодні сісти на нарти, Та я тільки трошки потрималася за дугу, Бо ноги пекли нестерпно, Аж паморочилося в голові. Хіба я така тварюка, Щоб бути гирою на чужих ногах? Свята Марії, помолися за сина твого, Самовідданого воїна Тура. Пали вісім годин. Знесилені люди мусили бодай виспатись.